Ворота Е світилися йому відповідь, відкриті, але зовсім не гостинні, відкидаючи різке світло фар йому вічі. Раві зупинився просто перед воротами, вимкнув машину, і коли навкруги стало тихо, вони почули шум ще одного двигуна, що працював у нічній тиші. Машина Джейсона Белла стояла далі за воротами, охолоджуючи їхній труп для них. Піп вийшла, зачинила за собою двері, Звук пролунав, немов грім серед ночі, але якщо ніхто не чув її криків, то й цього ніхто не почує. Зачекай, сказала вона Раві, коли він вийшов і попрямував до відкритих воріт. Телефон, нагадала вона, ідучи вздовж валунів, які обрамляли під'їзну доріжку від дороги до воріт. Вона зупинилася біля великого каменя, найближчого до дороги, обійшла його і присіла, полегшено зітхнула. Ось він чекав на неї, телефон Макса, у герметично закритому пакеті для сендвічів. Піп подумки ще раз подякувала, посилаючи цю подяку Джеймі та Коннору, коли нахилилася і підняла телефон. У рукавичках, крізь поліетилен, вона натиснула бокову кнопку, екран заблокування спалахнув, її очі ковзнули по ньому. Біле світло було настільки яскравим, що Піп побачила навколо нього привидний сріблястий ореол, який повз до неї, наче туман. А може, це і справді був туман, адже тут тепер було багато привидів. Джейсон додався до п'яти жінок, яких він убив, і до цього ще привид самої Піп, яка відірвалася від часу і блукала цією дорогою на екрані комп'ютера. Піп примружилася і подивилася крізь яскраве світло. «Є», – прошепіла вона, повертаючись до Раві і показуючи йому великий палець у рукавиці. Що там у нас? перепитав він, поспішно підходячи. Один пропущений дзвінок від Крістофера Епса о 9 годині 46 хвилин. Пропущений дзвінок від мами о 9 годині 57 хвилин і ще один о 10 годині 9 хвилин. І нарешті, один від тата о 10 годині 48. Ідеально. Раві розтягнув у посмісті губи, його зуби світилися у нічній темряві. Ідеально. Погодилась Піп, ховаючи телефон у пакеті в рюкзак. Вони думали, що телефонують Максу, щоб повідомити гарну новину. Піп погодиться на угоду і відкличе свої слова. Але вони потрапили в пастку, яку Піп і Раві спеціально для них підготували. Ці дзвінки на телефон Макса проходили через місцеву мобільну вишку саме тут. А це означало, що Макс і його телефон були тут, на місці злочину, де поліція знайде мертвого чоловіка. Саме тут, у межах підлаштованого вікна часу смерті, Бо ж Макс Хейстінгс убив Джейсона Белла, а не Піп. А його батьки та адвокат тільки що допомогли їй усе провернути. Піп підвелася, а Раві взяв її за руку, переплів свої пальці з її, і пластикові рукавички зачепились одна за одну. Він стиснув її руку. «Майже все, сержанте». Сказав він, торкнувшись губами її брови, болісної після того, як скоч зірвав її. Останній ривок. Піп перевірила його шапку, впевнилася, що жодне довге темне пасмо волосся не вилізло назовні. Раві відпустив її руку і потер долоні. «Ну що вперед?» – сказав він. Вони пройшли крізь ворота, їхні кроки по черзі хрустіли по гравію. Вони рухалися до глибоко червоних вогнів, що світилися в нічі. Задніх ліхтарів машини Джейсона І тихого зітхання працюючого двигуна Піп знову поглянула на своє відображення У задньому пасажирському вікні Вся ця довга ніч відбилась на її обличчі І вона відчинила двері Усередині було холодно, дуже холодно Пальці кололися від холоду навіть крізь рукавички Коли вона переступила поріг Вона нахилилася і побачила навіть своє дихання Воно туманом виходило перед нею Раві відчинив задні двері навпроти неї. Трясся, як тут холодно, сказав він, нахиляючись і готуючи руки, хапаючись за шіколотки Джейсона крізь чорний тент. Він підняв очі, дивлячись, як піп підсовує руки під плечі Джейсона. Готова? запитав він. Три, два, годин поїхали. Вони підняли його, і піп підняла одне коліно, щоб підперти тіло, поставивши ногу на сидіння. Добре, сказала вона. Руки вже втомилися, вага давалася в знаки, але обіцянка вижити тримала їх у русі. Обережно використовуючи коліно як опору, вони перекрутили тент, перевернули тіло і знову поклали його на сидіння, обличчям вниз, так само, як він і помер. «Як він виглядає?» – запитав Раві, поки Піп розгортала одну сторону тенту, намагаючись не дивитися на те, що залишилося від потилиці Джейсона – вона відчувала себе відчуженою від тієї, хто це зробив, ніби відділеною, бо за ці години вона прожила сотню життів. Піп намацала його шию, відчула м'язи під шкірою, провела вниз по плечах, по закривавленій сорочці, «Трупне задубіння почалося», – сказала вона. Спочатку воно починається з щелепи і шиї, але далі поки що не пішло. Раві подивився на неї, в його погляді було питання – «Це добре», – відповіла Піп на те, що він не наважився спитати. Значить, нам вдалося суттєво відтягнути початок, воно ще навіть не дійшло до передпліч. Трупне задубіння зазвичай завершується за 6-12 годин. Він помер понад 6 годин тому, а воно все ще лише у верхній частині тіла». «Це добре», – сказала вона, намагаючись переконати і себе, і Раві.